Изкуство без граници. Пловдив до 30 септември. Седмицата на съвременното изкуство провокира мисленето и възприятията ни в изложеното пространство на склад и в баня Старина. Добър ден на Емил Мирещиев, куратор, заедно с Илина Коларова. Тя обаче е далече, живее в Хамбург. Добър ден на Йоханес Артинян от групата 7 плюс 1. Добър ден. Здравейте. Жълти рамки, които създават коридор, пространствено решение, което ни дава възможност да преминем буквално през творбата, през картината. Това е работата на Йоханес и 7 плюс 1. Това ли е вашата провокация, преминаването през творбата? Еми, е, всъщност нещата са малко по-сложни. По Още взето, вие знаете концепцията на изложбата. Тя. Тя е базирана върху основните страхове, които има нашето съвремене. Екологичната катастрофа, прекалената консумация, манипулациите политически и така нататък. Аз и моите колеги от 7 плюс 1 по-скоро се интересуваме от това как, как тези манипулации как могат да се случат. И затова това, което правим са едни пространства, които, които целат да вкарат вътре по някакъв начин зрителя и да го накарат да размисли върху съвсем базове неща. Защо се спира, защо минава, какво би усетил, ако минава през едно съвсем условно пространство и така нататък. Имате ли представа, минават ли хората, прекрачват ли? Еми... Защото аз не видях много преминаващи, гледат отстрани. Дъщеря ми, която е на три години и половина, минаваше непрекъснато. нали? Смисълът, тя се въртеше вътре в цялата история и така доста се радваше. За мен това е, това е показателно защото хората, които не преминават, не преминават до голяма степен заради някакви предобеждения и някакви стереотипи, които има изградени вторично в тях. Хората, които всъщност не знаят, че са свободни да го направят, това е голямо предизвикателство, наистина. Границите се ключат към творбите. Как в тях се вписва работата на Севделина Коевска? Тя много сериозно ме впечатли. Тези сирийки, топчетата в които, да. а, с които сме си играли като деца. Къде ги намери тя? Знаете ли? Питаме мило. Еми, да, много сложно беше набирането, но както и е това е технология на процеса. Тук виждаме също една от големите теми, а, които засяга изложбата и не на Тя се казва art.no.borders. Защото преминаването на границите е въобще чупне на тези клишета, които е и мислен на изкуството. Те надграждат, надграждат мислене, надграждат поведение, общества и така нататък. Точно тази работа има връзка с другата голяма тема беженците. Знаем, че от Сирия има голяма вълна, а това са тези стъклени топчета, които са произвеждани в Сирия, затова се казват сирийки. И на всеки, който играеше на джамини, беше някакси адски гордо да притежава такова топче, защото те не се намираха тук. Така. беше много трудно. Както и сега не е много трудно. Има всякакви, но точно тези, които върши работа, да бъдат еднакви, да имат някаква, как да кажа, в цялото си еднообразие, да има нещо еднакво и общо, както всички тези политики, засягащи бежеската вълна, именно диалога и начина на ощуване към на, на отделно мислищите хора, на отделните религии, въобще на това, което е и слогана заедно на Европейска стволенца на културата, по някакъв начин човечеството, да може да даде сметка, че само заедно, днес на мое се приборим с всички тези неща, както Йохо каза. Просто много, много политически препратки, много сериозна критика на съвременната реалност. Още един пример ще дам, който ме впечатли. Една неонова инсталация, която с един и същи набор от букви, на латински изписва а, new, new deal, новата сделка а, на Франклин Рузвелт към No Deal, към Борис yeah, Джонсън, Брекзит нали? yeah. без а, сделка. А, много препратки към актуалната политика през а, изкуството. А, идват ли политици да видят това, което. А, ами излага, те се страхуват малко, защото все пак съвременното изкуство това му и някакси мисията и, и целта, защо не и самите автори наистина работят с темите. А, общо взето то е критически а, сирозно. А, сирозните творби наистина излъчват много смислени послания в а, социален, политически контекст. Именно политика, който няма информация и някакси а, не обича много-много да работи с обществото, той се страхува от, от такива Изложби, не напразно, ние виждаме отсъствие на политици в такъв тип изложби, защото по, няко... по някакъв начин изпитват нещо, което ги критикува, а те не искат да го приемат. А големия политик би трябвало да поема всякаква критика и наистина да работи заедно с обществото и да върви напред с него. Да, да допуснем, че изпитват неудобство а, от съвременното изкуство, което обаче а, наистина ни помага да разбираме какво се случва около нас. Аз много ви благодаря. Емил Мирешчиев, куратор на изкуство без граници. Седмицата на съвременното изкуство заедно с Йохане Сертинян от групата 7 плюс 1.